І так минав нам час. Осінь танула, як воскова свічка, ставала все прозорішою, легшою. Жадна земля випала за літо сонце, і воно стало бліде, анемічне, а земля мусила вмирати від голоду і спраги, бо чаша сонця стала порожня. Вже блакитний шовк неба покрився мережевим чорний гілячок, наче ажурною мантилією. «Потому почалися дощі й вітри. Природа довго боролась, шуміла, протестувала і не хотіла скоритись, а таки мусила. В покорі нижче спустилось сіре та обважніле небо і придушило дахи домів у містечку та вершечки дерев. В покорі приліпився до землі мокрий зруділий лист або жалко тріповсь міжчорний галузок». Далина дивилась поміж дерев помутнілим оком. В покорі плазували дорогами, немов вужі, блискучі болотяні колії, ще далі лице неба ставало суворим, його уста дихнули холодом. І побігли по стежках перед лицем вітру, скручені листя, не наче купа мишей. Потому несподівано зразу труснуло сніжком і земля здавалася аркушем паперу, на яким дитина пробувала фарби – зелені, руді і сірі. Тепер вечори стали довгими, і ми засиджуємось. Топимо коменок. Пан Адам оповідає свої пригоди, коли при повстанні ще малим хлопцем мусив тікати за кордон з батьком. Панна Анеля плете якусь хустку і не підводить очей від спиць, а я дратуюсь. Чого вона мене ігнорує, наче мене нема у хаті? Що вона собі думає? Я починаю чути зненависть до неї, до тих вічно спущених очей, до німих губ, до дерев'яних спиць, які займають цілу її увагу. Раптом клубок летить їй з колін і котиться просто мені під ноги. Я підіймаю клубок і несподівано кажу. Панна Анеля позволить мені держати клубок? Вона здіймає на мене очі і в їх сірій безодні прискають на всі боки промінчики здивування і глуму. Панові буде незручно. О, навпаки. Знов спущені очі і холодне обличчя, але то вже нічого вже нічого. Тепер від мене до тебе йде оця нитка, і нас єднає. Ось кладу на клубок руку, і тепло моєї руки кожен раз проходити буде між твої пальці, і ти будеш мене почувать». Пан Адам ходить по хаті, оповідає, «Тепер він саме блукає по Бельгії і шукає роботи. Ось він найнявся на фермі і вже молотить» а я рішаюсь уперто дивитись на панну Анелю. Все грубо, я розумію, але я хочу, це вихід для злості, що кипить у мені, і я дивлюся. Ані зморгну. Вона чує мій погляд. Її повіки злегка тремтять. голова опускається нижче і піднімається знову, під тонкою шкурою на лиці блукають тіні. Врешті вона зводить на мене очі, і ми хвилинку дивимось, як два вороги. Потом вона гасне і никне над спицями, ще більше холодна, ніж завжди. А за хвилину бере від мене клубок, кида сухе спасибі і підходить до батька. «Ти вже йдеш до себе?» «Спідобже, моя кохане дзєцько!» Я стежу за нею до самих дверей і щось сміється у мені. Ага.